If you're visiting, let me just tell you where we are as a church. So you understand why, why I'm talking about what I'm talking about. Hogy hogy miért arról, For the last year, we've been looking at the gospel of Matthew. Az egy évben Máté and we've seen Jesus, I'm talking about what you know, we, we saw him be born and grow up and start his ministry. You know, we looked at his teachings, his miracles. We a szolgálatát. We looked at his teachings, his miracles. We saw his miracles. We looked at his at the, the passion his miracles. We saw his miracles. a, a looked The of his és ez volt az ő népszerűségének a csúcspontja. But just a few days later, De csak néhány, év, néhány nappal később. A plot to kill him was formed. azért, hogy megöljék őt. He was by egy barátja árulta el. And after a mock trial, és egy ilyen mondva csinált bírósági tárgyalás után. He was put on a cross. To die as hogy úgy halljon meg, mint egy egyszerű bűnöző. He, he Annak ellenére, hogy semmi rosszat nem cselekedett. Semmi bűnt nem tett. Levették a testét a keresztről, és sírba helyezték. És itt tartunk most, Máté evangéliumában. The only thing left in the Gospel of Matthew is the 28th chapter. Az, az utolsó fejezetet még hátra hagytuk a huszonnyolcadikat Matthew Evangéliumából. Resurrection. Ami a feltámadás. But we're so close to Easter. De annyira közel van a husvét. I've decided to to wait. Hogy úgy döntöttünk, hogy tartalékoljuk ezt a részt. Now at home we never do this. És otthon ezt soha nem tesszük. Okay, the, the, the the kids, the kids Bible, amikor olvasunk a gyerekeknek a, a Bibliából, vagy a gyerek Bibliából, és eljutunk a keresztre feszítésig, <laughs> akkor soha nem mondjuk ezután, hogy na, jó éjszakát, és lekapcsoljuk a lámpel. Tomb, soha nem hagyjuk Jézust a sírban. Ha nem lapozunk, és azt mondjuk, hogy aztán pedig ez történt. To Oda mentek a sírhoz, és üres volt. So, tomb, that's just, that's just Tehát amikor azt mondom, hogy Jézus most egy időre a sírban hagyjuk, ez tényleg csak ilyen átvitt értelemben, értsétek. He, Nem ott van. A Nem a kereszten függ. He's hanem él. He's at the right hand. És ott van az atya jobbján. Ő uralkodik, és, és mindörökké lesz. Ő Full of life. But these four weeks give us an opportunity to consider a topic which, I think, if we're honest, we all feel. It gives us a chance to explore a topic which is Lehetőséget ad nekünk arra, hogy egy olyan témát nézzünk meg, ami bizony problémát okoz nekünk, ha őszintén megvalljuk. És ez az a probléma, ami a tanítványoknak az életében is előállt, amikor Jézust keresztre feszítették, és még nem támad fel. What do we do? When we're in God. Mit teszünk akkor, hogyha csalódunk Istenben? I think nektek egy történetet az én saját életemből. Maybe two, very Talán gyorsan inkább kettőt. Az én életem nem volt tele, mindenféle. Quite honest, I grew up in a great family. Igazából egy nagyszerű családban nőttem fel. És úgy érzem, hogy még mindig azoknak az embereknek a vállán állok jelképesen, akik előttem már több nemzedéken át az Urat követték. But I remember at least a couple times when I said I'm disappointed. De mégis voltak olyan idők az életemben, amikor azt mondtam, hogy csalódott vagyok. One time it was of a girl. Az egyik alkalommal egy ez egy lány miatt volt. Really, you know, I, say, like, whew, És örülök, hogy néhány uh, dologra az életemben úgy tudok uh, visszanézni, hogy húna ennek vége is, nagyon örülök. Mert Istennek jobb terve volt. But I remember about five years ago we were ministering to a young lady. De emlékszem, olyan 5 évvel ezelőtt egy fiatal hölgy felé szolgáltunk. She, she in problems. Drug, drug problems, problems. Egy fiatal lány volt, aki nagyon kemény háttérből jött, az okkultban volt benne, nagyon mélyen drogozott és egyéb, egyéb dolgokban volt benne. Nagyon sok minden és így naponta szinte néha óránként voltunk kapcsolatban vele. And uh, we saw God do some amazing things. És láttuk, hogy Isten bámulatos dolgokat tett az ő életében. And we prayed for És imádkoztunk érte. And she was delivered. És ő megszabadult. From démonoktól, a drogoktól. Tényleg csodálatos dolgok történtek vele. But I remember, I remember one night, De emlékszem egy konkrétan egy estére, when, um, our prayers, amikor az imáink ellenére, despite our prayers, she suffered, um, she was she was against. Tehát védkeztek ellene. Tehát imádkoztunk, és mégis történt. Isten nem védte meg ettől a dologtól. És kicsit úgy belálaptam a nyelvembe, hogy nem akartam ezt kimondani, de ránéztem a feleségem, és azt what mondtam, hogy csalódtam Istenben. You know, what, what... There more we could have done, have done? Többet kellett volna tennünk, valamit nem tettünk meg. De azt gondolom mindannyian, hogyha ha belenézünk az életünkbe és összinték vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy voltak olyan idők, amikor úgy éreztük, hogy Isten távol volt tőlünk. Vagy hogy úgy nem működött együtt velünk. And és hogy ő néma volt. Vagy késett. I mean, I, This is a small It's ez egy kis gyülekezet, úgyhogy nem kicsit kínos, hogyha azt kérem, hogy most tegyétek fel a kezeteket, de azt gondolom, hogy talán mindenkinek voltak ilyen idők az életében. Prayed, hogy imádkoztam, még bötöltem is, mindent megtettem, amit tehettem. És amit vártam, az nem úgy történt. What I God would do, didn't azt gondoltam, hogy Isten tenni fog valamit, és nem így történt. But this is the human De azt gondolom, hogy ez az emberi életnek a része. És talán lehet, hogy nem is lenne rossz, ha kézfeltételt tartanánk, mert akkor láthatnád, hogy nem vagy egyedül. It's like the disciples. Ugyanúgy vagy, mint a tanítványok. We're going to Jerusalem. Jeruzsálembe megyünk. Triumphal entry. Egy, egy nagyszerű győzedelmes bevonulás. It's going great. Jól mennek a dolgok. Kingdom's coming. Jön az Úr királysága. Jézus, mikor jön el a te országod? Jön, ugye? Jézus, ülhetek én a jobbodon? We're ready. Készen állok. We're your men. Mi vagyunk itt a te embereid. Számíthat ránk. És akkor Jézus egy-két asztalt felborít. és azt mondja, hogy ajnaktek farizeusok. Ti képmutatók, És ezután nem sokkal már nagyon rosszra fordulnak a dolgok. Garden, Ott vannak a tanítványok a kertben, alszanak. Jesus Jézus vért izzad. És van valami, ami történik ott a kertben, ahova Jézus sokszor elment azért, hogy imádkozzon a tanítványaival. Jönnek a katonák, az őrök, torcsiz, lámpásokkal, weapons, fegyverekkel, és letartóztatják Jézust. And his are és az ő tanítványai szétszélednek, afraid, félnek, wondering. gondolkodnak vagy gondolkodnak azon, hogy mi történt. Know, Tudjuk azt, hogy Péter egy kicsi kis távolságból követte Jézust. Maybe some of the lehet, hogy a többiek is így voltak ezzel. Tudjuk, hogy János ott volt a keresznél. Lord, the years, És látták azt, hogy az ő uruk, akik, akit három éve követnek, meghalt. Hát, ez, mi nem erre iratkoztunk fel. Mi a győzelemre iratkoztunk fel. We, we Arra, hogy Isten, Isten országa eljöjjön. Most akkor mi ez? nem a barátai, hanem József és Nikodémus berakták a Jézus testét a, a sírba. És három nappal később, amikor jött a hír, from the ladies, az asszonyoktól, és ugye ők azt gondolják, hogy hát az asszonyoknak nem fogunk hinni, They, they just couldn't believe it. Egyszerűen nem hitték el? No. Nem. No. Hát nem. Uh, you're just Biztos, hogy tévedtek. Biztos, hogy egy másik sírhoz mentetek el. Mi férfiak majd megyünk, és utána járunk a dolgoknak. They it. És nem tudták állíni, hogy ez történt. So what do you do, when God does the unexpected Hát mit teszünk mi, amikor Isten olyat tesz, amit nem várunk? Do Vagy pontosabban, Isten nem azt teszi, amit te szeretnél, amire te számítottál. Van egy író, aki ezeket a nagy kérdéseket három kérdésre bontja le. We're look at each of them very quickly. És nagyon gyorsan ezeket megnézzük most. He says, We want God to be fair. God fair? És azt mondja ez az író, hogy szeretnénk, hogyha Isten igazságos vagy fair lenne, és ő ilyen. We, we want God to be vocal. We, is God silent? És azt akarjuk, hogy Isten szóljon, és azon gondolkozunk, hogy ő, ő néma, csöndben van. And we want God to be present. És azt is szeretnénk, ha Isten jelen lenne. Is, is is he, is Isten látható az életünkben, vagy, vagy, vagy el van rejtve. És azt gondolom, hogy ha ez a három dolgot megnézzük, azt gondoljuk, hogy igen, sokkal könnyebb lenne az élet, ha ez így lenne hogy minden alkalommal, amikor kinyitom a Bibliámat, akkor Isten megajándékozna engem egy ilyen eufórikus boldogsággal. I would be reading the Bible more often, Állandóan I? olvastam right? a Bibliámat, hogyha right. így lenne. If he my hand, very gently, hogyha gyengéden bár, de kicsit úgy rám ütne a kezemre, every time I told a lie, ha mondjuk hazudok, I would learn not to tell lies. akkor megtanulnám ezáltal, hogy ne hazudjak. Oh, wouldn't it be great if ha could just say God? És nem lenne jó, ha a Istent Isten, minden reggel, hogy ma a kék vagy a zöld ingemet vegyem fel. És hallanánk az ő zöld. Spring, Hiszen tavasz van. És nem lenne jó, ha láthatnánk őt? Faith? Nem segíteni a hitünket, wouldn't, ha láthatnánk őt? So nem lennék teljesen telve hittel, ha ez így lenne. Well, what we're going to do is we're going to look at the nation of Israel in the desert. És most azt fogjuk csinálni, Today. hogy megnézzük ma Izrael népét a pusztaságban. And we're going to see that maybe. látjuk, hogy talán. Maybe God tried that experiment. Isten kipróbálta ezt. And it didn't work. És mégse sikerült. Is God fair? That's the first question. Az első kérdés, hogy Isten fair? Every sin punished. Hogy minden bűn meg legyen büntetve, minden bűn érktön a büntetés. Oh, Lord, in Uram, néz körül a világban, hogy mennyi igazságtalanság do működik, és, és tegyél valamit! És milyen jó lenne, hogyha minden jó cselekedet azonnal ajándékot kapna, vagy áldást kapna. Ez, ez olyan, mintha egy ilyen pszichológiai kísérletben a, az embereknek a viselkedését próbálnánk így megváltoztatni. This works for like and dogs. És ez működik mondjuk egy olyan kísérletben, amikor uh, lovakat vagy kutyákat próbálunk így idomítani. But it really work for us. De számunkra ez nem nagyon működik. So Mert minket Isten a saját képmására teremtett. And we have free will. És nekünk szabad akaratunk van. And James the book of James tells us that we will do what És Jakab levél az mondja nekünk, hogy mi azt tesszük, amit mi szeretnénk. Well this is what happened in the desert. In a bit we're going to read from Deuteronomy 28. <missz> Ez történt a pusztaságban is, és mi nyert az Öt Mózes 28-ból fogunk olvasni. Let's, let's just go there right now. Pontosan most. Deuteronomy 28. Tehát 5 Mózes, 28. 1-3. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged, Istened az Úr. Rátszálnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Ádott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. So here's This whole chapter is about the blessings of obedience and the curses of disobedience. Ez az egész fejezet a, a, az engedelmesség áldásairól szól és az engedetlenségnek az átkairól. And here just a summary statement. If you obey, you will be blessed. És nagyjából itt foglalhatjuk össze, hogyha ha áldott leszel. And the next ten or so verses describe it, you know Fruitful, you'll be protected. Az következő, vagy az első tíz vers leírja azt, hogy mit jelent ez az áldás. Hogy gyümölcsöző leszel, az Úr védelmet ad neked. You'll be free from disease. Távol tart téged a betegségektől. Great stuff. Nagyon jó dolgok lesznek. Okay? And then verse 15. És akkor a tizenötös vers és tizenhatos. De... Ha nem hallgatsz az Úrnak Istenednek a szavára, ha nem tartod meg és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor mindazok az rátszállnak mindezek az átkok, és kísérteni fognak téged. Átkozott leszel a városban, és átkozott leszel a mezőn. Körülbelül ugyanazt a listát olvashatjuk. If you don't obey, there won't be rain. Ha nem engedelmeskedsz, akkor nem lesz eső. Ö, a, a, a terméseidet nem fogod tudni betakarítani. Be sick. Die early. Ö, beteg leszel. Hamar meghalsz. Other will rule over you. Más nemzetek fognak rajtad uralkodni. Same chapter 45 to 47. És a 45-től 47-es versben ezt olvassuk ugyanebben a fejezetben, rácsálnak mindezek az átkok, üldöznek és kísértenek téged, míg el nem mert nem hallgattál Istenednek az úrnak a szavára, nem tartottad meg parancsolatait és rendelkezéseit, melyeket megparancsolt neked. Intőjel és csodagyanát lesznek azok rajtad, és utódaidon mindenkor. Nem szolgáltál Istenednek az Úrnak örömmel és jó szívvel, amikor bőven volt mindened. Tehát so Isten igazságos, fair? Azt gondolom, hogy ebben a fejezetben azt mondhatjuk, hogy Isten teljesen feketén-fehéren leírja, hogy mik az ő elvárásai, és abszolút igazságos ezekkel kapcsolatban. This, Ezt teszed, be akkor ádott leszel. Azt gondolnád, hogy az Úr népe ezek után teljesen buzgón vágyja azt, hogy most így viselkedjen, és akkor megkapja ezeket az áldásokat. Do. Gondolnád, hogy teljesen távol tartják majd magukat azoktól a dolgoktól, amire Isten azt mondta, hogy ne tedd. hogy működött ez Izrael népében? If you've read your Bibles, you know, Hogyha olvastad a Bibliádat, akkor tudod, doesn't take very many years, hogy nem telt el sok év, Israel disintegrates into virtual anarchy. és Izrael gyakorlatilag teljes anarhiába esett szét. There's, uh, violence, Erőszak, and sickness, and disease, betegség és pusztulás, and Other are over them. És tényleg más nemzetek uralkodnak rajtuk. Much of the Old Testament is written describing how these curses were actualized in the nation of Israel. Az Ószövetség nagy része arról, szól, hogy Izrael engedetlensége miatt hogyan következtek be ezek az átkok, amelyekről itt olvasunk. Azért, mert ők nem engedelmeskedtek. New Testament writers don't use the Old Testament as an exemplary model of God's relating to his people. Az új szövetségi írók nem használják az Ószövetséget, mint egy ilyen példa arra, hogy Istennek milyen kapcsolata volt a népével. You know, Ez nem egy olyan példakép, amire ránézünk, és azt mondjuk, hogy látjátok, hogy Isten milyen igazságosan bánt a népével. Instead, it's a demonstration of how incapable we are of fulfilling our end of the contract with God. Inkább azt mutatja meg nekünk: az Ószövetség nagy része, hogy mennyire képtelenek vagyunk mi emberek arra, hogy az Istennel kötött szövetségünknek a mi részét a saját részünket betartsuk. We desperately need a new. Covenant, one that's based on forgiveness and grace. Nagyon nagy szükségünk van egy olyan szövetségre, amely egy új szövetség, és a, és a kegyelmen uh, alapszik. Not, not fairness. És nem az igazságosságon, vagy azon, hogy Isten fair. Truth is, Hogyha őszinték vagyunk, akkor az az igazság. Hogyha arra vágyunk, hogy Isten igazságos legyen, akkor igazán ilyenkor arra gondolunk, hogy majd ő más embereknek a bűnét, hogy fogja megbüntetni. És természetesen a mi jó cselekedeteinket pedig megjutalmazza. Is Isten ö, csöndben van? Well? In the desert here God certainly was not silent Nosha ismét megnézzük itt a pusztaság példáját itt isten biztosú nem volt cönbem God's so concerned with us doing his will then why? He speak more now? Hogyha arra gondolunk, hogy Isten mennyire Istent mennyire a mi életünk, akkor miért nem szól nyíltabban, konkrétabban? Itt viszont, a pusztaságban látjuk, hogy Isten folyamatosan beszélt a népéhez. And God said, and God said, and God Isten azt said. mondta, Isten szólt, Isten azt mondta. They knew what his will was. Ők tudták, hogy mi az ő akarata. They just look the tent. Kinéztek a sátorból, Are we today? Na ma tovább megyünk. Ránéztek akkor a felhőoszlopra, illetve a tűzos It's like checking the weather. I wear long shirt or short shirt? Well just look outside. Mind, mint hogy csak reggel az ablakon, na milyen az időjárás, hosszú jut, vegyek fel vagy rövid újut. Új God was his will very day day. Nagyon egyértelmű módon kinyilvánította az Ő akaratát minden nap. He also gave them the Urim and Thumim, és ad nekik az urimot és a tumimot, which was kind of like were that would glow. mint tudjátok ilyen drága kövek voltak amelyek így fénylettek. és ez is segítette őket hogy Isten akaratát ö, eldöntsék, like hogy drawing, like drawing dice. olyan mint kockát dobtak volna vagy. Kiúzták valamit, melyik a rövidebb? A van kérdésed? The priest, pray and look at the Menj oda a paphoz, ők imádkoznak, és ezek a követnek a segítségével kinyilvánítják Isten akaratát. In those days, oh, he also gave them ezen kívül Isten 613 szabályt, vagy törvényt adott nekik. És a legtöbb ezek közül nagyon egyszerű. Hogy ne uh, uh, fond össze a, a gyapjút és a pamutot. fond össze a gyapjút és a pamutot. I'm rebel, I, you know, like, oh, I'm to, Én azt gondolom, hogy van a szívemben egy kis lázadás, de de szerintem nem gondolnék rögtön arra, hogy na, akkor most kipróbálom ezt a két anyagot, Why azért not? is összeszövöm, hiszen I'm megtehetem. Gonna, gonna azt csinálom, amit akarok. You know, a in ne főzd a gödőjét anya tejében, ugye hol tud okay. Jó rendben, oké. Okay. I won't. Nem, nem főzöm. Tehát uh, sok törvény ezek közül nagyon egyszerű. Nem nehéz ezeket megtartani. No one complained in those days of fuzzy guidance from God. Senki nem panaszkodott ezekben a napokban arra, hogy Istentől a, az utasításai olyan, olyan jönnek. He spoke. Ő egyértelműen szólt. Exodus Mózes and 2. Egy, huszonkettő. Do I have that one there? This is just a, yeah. Sze, 20. 20, bocsánat. Yeah. Amikor mondta el Isten mindezeket az igé igéket. <coughs> én az Úr vagyok, te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgasság házából, So, this is just an example of God's speaking. Ez is egy példa arra hogy Isten szólt. Look at numbers uh, this is fourth, uh, Moses numbers 14. -14. Numbers 14 40, 40 to 45. ös versig. Korábban felkárták, hogy fölmenjenek a oh, helyre. <gül> Akkor egy kis magyarázat arról, hogy mi történik itt. So they got to the edge of the promised land. Oda értek, a nép odáért a az ígéret földjének a széléhez. Moses sent spies. Mózes kémeket küldött. Right, Joshua and Caleb, two of the spies. Joshua és Caleb voltak a kémek közül kettő. All the spies said, let's not go up there. There's giants. A többi kém hogy rögtön azt mondta, hogy ne menjünk be erre a földre, óriások lakják, ú, nagyon rossz minden. És okay. hiszen azt mondta, hogy jó, then stay in the for 40 years. hát akkor maradjatok itt a pusztaságban 40 évig. És okay. okay? akkor ez történik. Tehát akkor négy Mózes 14. Mm -hmm. Korán reggel fölkeltek, hogy fölmenjenek a hegység tetejére. Ezt mondták, itt vagyunk, menjünk hát arra a helyre, amelyről az Úr beszélt. Bizony, védkeztünk. Mózes azonban ezt mondta, miért akarjátok áthágni az Úr parancsát? Nem fog az sikerülni. Ne menjetek, mert nem lesz köztetek az Úr. Vereséget fogtok szenvedni ellenségeitektől. Hiszen az amálékiek és kánaániak ott vannak veletek szemben, és elhullotok fegyvereiktől. Mivel elfordultatok az Úrtól, az Úr nem lesz veletek. De ők vakmerően fölmentek a hegy teteire, bár az Úr szövetségének a ládája és Mózes kisem mozdultak a táborból. So, so Itt vannak ugye ezek az emberek, és rögtön megszegik Isten törvényeit, Isten parancsát. Ugye Isten azt mondta nekik, hogy menjenek be az ígéret földjére. Engedetlenek no. voltak azt mondták, hogy nem. And so so well, then they say, oh no no no wait wait wait wait wait wait We mind. És akkor Isten azt mondta, hogy jó, akkor maradjatok a pusztában 40 évig. And és akkor azt mondták, jaj, nem, nem, nem, hát meggondoltuk magunkat. Let's go up now and fight. Most megyünk és megközdünk az ellenséggel. But God had already given them a new command. De Isten már hát adott go. nekik egy új parancsot, hogy nem menjetek be. They said, let's go up. És akkor most meg már azt mondják, hogy menjünk föl. Right. Most már majd helyrehozzuk, amit nem tettünk. És Mózes azt mondta, hogy miért akarjátok áthágni az Úr parancsát? Tehát amikor menniük kéne, nem mennek, és amikor nem kéne menniük, akkor bizony mennek. And this isn't because of fuzzy guidance from God. És ez nem azért van, mert Isten ilyen homályos parancsolatokat adott nekik and there's many examples in the book of Moses uh, in in the books of Moses of the Israelites és Mózes könyveiben nagyon sok példát találhatunk arra, amikor Izrael népe nem tette meg azokat a dolgokat, amiket Isten nagyon egyszerűen és tisztán kért tőlük. Olyan, mintha az Istennek való engedetlenségből teljesen így sportot űztek volna. And they were very good at it. És nagyon jól ment ez nekik. It's interesting that God's clear instruction to them was as much a problem as God's unclear instruction to us today. Érdekes, az, hogy úgy tűnik, hogy számukra az, hogy Isten nagyon tisztán nyilvánvaló módon ki az akaratát számukra ugyanannyira problémát jelentett, mint nekünk most az, hogy nem látjuk tisztán Isten akaratát. There's also another interesting thing. If God gives clear guidance. És van még egy érdekes dolog, hogyha Isten nyilvánvaló módon adja meg nekünk az akaratát, Why him? akkor miért keresnénk őt? Why step out in faith? Miért kéne akkor kilépnünk hitben? Why act like when we can like akkor miért kéne felnőtt, tehát igazán nem is kéne felnőttként viselkednünk, hogyha tovább folytathatnánk azt, hogy gyerekként élünk? A Harmadik kérdésünk ugye az volt hogy Isten el van e rejtve. Miért nem mutatja meg Isten uh, nyilvánvaló módon magát uh, a, a szkeptikusok skeptikusok számára? You know it a megalapozná a hitünket ezzel örökre. Láttam Istent. Most már a végsőkig hűséges leszek hozzá. We want proof of God's presence. Szeretnénk azt, hogyha a Isten jelenlétéről bizonyítékot kapnánk. Szeretnénk bizonyítékot az ő jóságáról. Name, az, hogy ő ismeri a nevünket és törődik velünk. Well in the desert there was a tent. Nos, a pusztaságban ugye volt egy sátor, és Mózes ebben a sátorban találkozott Istennel. És ez nem volt titok. Az egész tábor kijött az ő saját sátraik elé, és látta, hogy Mózes bemegy a sátorba, a Szent Sátorba, és ott találkozik Istennel. Exodus 337 11 a kettő Mózes 33, 7-11-ig, bocsánat. Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül a fel, messze a tábortól, és a kijelentés sátrának nevezte el. És ki kellett mennie mindenkinek a kijelentés sátrához a táboron kívülre, ha az urat kereste. Valahányszor kiment Mózes a sátorhoz, az egész nép fölkelt, és mindenki odaállt sátra bejáratához, és nézte Mózest, amint bement a sátorba. Valahányszor bement Mózes a sátorba, felhőoszlop ereszkedett le, és megállt a sátor bejáratánál. Így beszélt Mózessel az úr. Amikor az egész nép látta, hogy ott áll a felhő a sátor bejáratánál, az egész nép fölkelt és mindenki leborult sátra bejáratánál. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogy egyik ember beszél a másikkal. Mikor visszatért a táborba, a szolgálatára rendelt ifjú Józsué a nun fia nem távozott el a sátorból. Tehát ebben az időben, Izraelben nem voltak ateisták. Nem voltak olyan emberek, akik azon gondolkoztak, right. hogy hát nem is tudom, létezik Isten. I mean, Moses walked to the camp, the... Hát látták, hogy Mózes odament a sátorhoz, leszállt a felhőoszlop. And and és akkor Mózes kijött a sátorból, és látták, ahogy ragyog az arca. Like, és az emberek így elfordultak tőle. A, a Mózesnek le kellett takarni az arcát, annyira ragyogott az Úr jelenlététől azt látjuk, hogy Istennek a jelenléte hitet eredményezett az Izraeliták szívében. azt eredményezte, hogy az emberek ö, éheztek Istenre. arra motiválta őket, hogy szenvedéllyel imádják az Urat. Pontosan ellenkező hatása volt ennek rájuk. Félelem töltötte el őket. Moses, cover your face. Mózes, takard be az arcot. Nem is akarjuk látni Istennek a csodálatos dicsőségét az arcodon. És when, when like volt egy másik alkalom, amikor Isten szava, mint mendörgés hallatszott. And the people said to Moses, from now Mózes, you talk to him. És akkor azt mondták az emberek, hogy jól van akkor mostantól fogva, csak te beszélj Istennel. If if again, we'll Mert ha megint így szól hozzánk, abba belehalunk. We don't, we don't be Ennyire közel nem akarunk kerülni Istenhez. Oké, okay, te az ő barátja vagy, az rendben van, akkor menj és te beszélj velük. Said, És we'll majd te elmondod nekünk, hogy ő mit mondott, és akkor mi ezt megtesszük. I mean, how long did it take for the Israelites, after seeing the miracles of God, the presence of God, how long did it take for them to turn and worship something other than God? Mennyi idő telt el a között, hogy az izraeliták látták Isten jelenlétét, hallották az ő hangját, és ezután pedig rögtön elfordultak, és más isteneket kezdtek el imádni. Not centuries, not generations. Igazán nem évszázadok, vagy nemzedékek teltek el a között. Not even years. Még csak majdnem, hogy évek sem. Days. Pontosan napok. Days. Több, csak pár nap volt ez. Moses ugye lejött a, a hegyről és ott találta a népet, amint az aranybőrút imádja. Because that much more fun. Mert az az isten az az sokkal jobb volt mint az előző. He's not near as frightening as Nem the volt the annyira félelmetes, mint az igazi Isten. God's directness seemed to produce The opposite effect. Úgy tűnik, hogy az, hogy Isten uh, konkrét módon jelen van, az az ellenkező hatást váltotta ki az emberekből. Az izraeliták nem imádták az Urat szeretetben. Open, Inkább félelem töltött el őket, és nyíltan uh, szembeszálltak Istennel. God's Isten nyilvánvaló jelenléte nem azt eredményezte, hogy ők végsőkig hitben kitartottak az Úr mellett. Remember, we're talking about disappointments, right? Emlékeztek, ugye, hogy a csalódásról beszélünk. Oh, if God would just speak. Ó, hát bárcsak szólna Isten. Hogyha Isten együttműködne velem, és megválaszolná az imáimat. Oh, if I could just see him hogyha láthatnám őt. So well de láttuk, hogy ezek a dolgok nem igazán működtek az izraelitákkal kapcsolatban. És azt gondolom, hogy us. ebből reménységet nyerhetünk. Really Mi is, is. Tényleg. Okay. Like Lehet, hogy nem úgy tűnik. De tényleg. Mert Istennek sokkal nagyobb célja van a te életeddel. Most time we're just concerned about our comfort. Legtöbbször minket csak a kényelmünk érdekel. You know, we're, we're, we easy, so God please come through and answer my, my request. Szeretnénk, hogy az életünk könnyű lenne, és azért imádkozunk, hogy Úram válaszold meg ezt az imámat. Mi a győztes csapat oldalán szeretnénk Jeruzsálembe bevonulni. Pontosan Jézus mögött. Így szeretnénk megtapasztalni a mi keresztény hitünket, a keresztény életünket. De Isten, azt gondolom, hogy nem elsősorban a te kényelmeddel van elfoglalva. Ez kemény így hallani, nem? Tehát akkor nem rólam szól ez az egész? He's not primarily concerned with our comfort, our health, our prosperity, hiszem, or our temporary victories. Ami, ami ami és, és ami kis, uh, mini He's mainly concerned about his glory. Gondolom, ő az ő created us for his glory. Mert ő az ő And he receives the most glory through our faith és ő a legtöbb dicsőséget, ami hitünkön keresztül kapja. But we think, De mi azt gondoljuk, hogyha kitörne egy csomó ö, csoda az életemben, akkor, akkor nem lennék én sokkal hittel teljesebb. Well, that's what I've tried to show you today, Na, most ezt próbáltam megmutatni nektek ma. Maybe not. Hogy talán nem így lenne. Probably not. Valószínűleg nem. Úgy lennénk, mint nagyon sok ember, hogy igazán ezek után a, a csodáktól függnénk, azokhoz ragaszkodnánk, és nem Istenhez. Úgy tűnik a Bibliát tanulmányozván, hogy a, a csodák nem azt a hitet eredményezték, ami Isten vár tőlünk, vagy amire ő vágyik. És remélem, hogy nem értetek félre. I think we be for sick Én azt gondolom, hogy igen, imádkoznunk kell a betegekért. Azt gondolom, hogy valaki valakiről azt gondoljuk, hogy démoni megszállástól szenved, akkor igenis ö, ki kell űznünk a démonokat belőle. Én azt gondolom, hogy igen, ki kell lépnünk hitben, és csodákat kérni Istentől. But we have to understand this from God's perspective. De ezt az egészet Isten nézőpontjából kell néznünk. I have something else in mind. Hogy ő másra gondol. And I I'm, I'm trying to slow down and choose my words very carefully because I've had people tell me that Christians are bad advertisements for God. És szeretnék most teleg lassan és érthetően beszélni, mert én hallottam emberektől, assz a vádat, hogy a keresztények rossz reklámjai Istennek. Let me say differently. I've heard this I've heard this from Christians. Aha, én keresztényektől hallottam ezt. Hogyha nem mondjuk el Istennek, hogy mi mit akarunk és mikor akarjuk ezt. ha nem rázzuk ki a kezéből ezt az áldást, vagy akármit. It, és csak így megragadjuk ezt. Somehow we are bad, bad advertisements, akkor bad billboards ezzel rossz reklámot biztosítunk Isten számára. But I just think how I react when my kids come up to me and say I want your iPad now. De hogy én amikor a hogy most azonnal ipad akarok. No. Nem. That, that's why I said earlier és az előbb azért mondtam azt, hogy annyira egyszerű lenne gyerekként élni az életünket. De Isten azt akarja, hogy mi felnőjünk a hitben. Really és gyorsan most szeretném ezt összefoglalni. By at the whole book of Job. Az, hogy jobb könyvét gyorsan okay. megnézzük. Right. Read it. Olvassátok And el, weep. és sírjatok. God does not give Job an answer to the questions why. Mert Isten nem ad jobbnak választ arra a kérdésre, hogy miért. But he commends Job because you trusted me when there was no reason why hanem ő, ő felemeli jóbot, ki emeli azt, hogy ő bízott az Úrban akkor is, amikor erre nem volt oka. You trusted me when there was no hope. Azt mondja Isten, hogy te bíztál bennem akkor, amikor nem volt reményed. És bíztál bennem akkor is, amikor minden elvétetett tőled. Remember Joe's words? Emlékeztek jobbnak a szavaira, hogyha megöl is engem az Úr, akkor is bízni fogok benne. És itt is a hit volt a kulcs. És nézzük 1038. meg a zsidók 10.38-at szárásképpen. Domo ezeket Domo. már felolvasta az alkalom előtt, az alkalom elején. A quote from the book of Habakkuk. Ez Habakuk könyvéből való ez az idézet. The will live by faith. Az, az én igaz emberem pedig hitből fog élni. Isten azt akarja, hogy hitünk legyen. Faith, és nem csak gyermeki hitünk. Like hanem felnőtt módra is higgyünk benne. És egy olyan hit legyen, amely így megvívta ezeket a csatákat Istennel. Egy olyan hit, amely átment ö, álmatlan éjszakákon, amikor tusakodtál, és mégsem adtad fel. Isten ilyen hitet akar é, ö, építeni a te életedben. What is faith? Mi a hit? Chapter 11:1 Now faith 11:1 A hit pedig a remél dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Not seen. Nem látott dolgok. God shows you and you believe it's not faith. Hogyha Isten megmutatja és úgy hiszed, akkor ez nem igazi hit. He says it's assurance mert ez a hit az a remél dolgokban való bizalom, meggyőződés. Úgy tűnik, hogy ez nagyon fontos Isten számára, és nézzétek meg ugyanebben a fejezetben a hatos verset. Annyira fontos, hogy a zsidókhoz írt levél írója azt írja, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. I faith rests on truth. Én azt gondolom, hogy a hitnek az igazságon kell nyugodnia. So it rest on fantasy, nem csak ilyen kitalált meséken, fantázián. Nem ilyen fantáziálásokon múlik, hogy most arról álmodok, hogy isten, majd ezt az Audit nekem adja. But it rests on truth. Hanem az igazságon alapszik. Things like Például, who we, who are you in hogy ki vagy te Krisztusban. Nagyon sokszor mondja az Ige, hogy ha te hiszel az Úrban, akkor te Krisztusban vagy. Te az övé vagy. You have a new új uh, életed van, He'll új önazonosságod, és ő gondoskodik rólad. Nem kell félned. Nem kell bevágódnod így a szomszédaid előtt. Hanem bízhatsz benne. Ez a hit. So low, job, Hogyha work, elkezd apadni a bankszámlád, és, és nincs állásod, okay akkor bízhatsz abban, hogy tudom, hogy Isten gondoskodni fog rólam. Nem tudom, hogy miért nem adott még nekem munkát, de tudom, hogy ő gondoskodni fog rólam. Azért, mert az az igazság, hogy én az ővé vagyok. Az én problémám az ő problémája. A hit az egy akkora nagy dolog, That Jesus said in Luke 18, 8, hogy Jézus azt mondta Lukács 18.8-ban, amikor az ő eljöveteléről beszélt. azt Son mondja, hogy de amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Will, even find faith? Will we be found faithful? Talál-e hitet, és úgy fog-e minket megtalálni, hogy mi tele vagyunk-e hittel? És úgy talál-e majd minket, hogy mi hűségesek maradtunk hozzá a körülményeink ellenére is? What we, what we és annak ellenére, hogy ő a mi nézőpontunkból nem válaszolt meg bizonyos imátságainkat. Situation. Hűségesek maradunk-e hozzá attól függetlenül, hogy milyen környezetben lakunk, vagy milyenek a testi körülményeink. És annak ellenére, hogy mit látunk, és mit nem látunk. Talál-e hitet a Földön? 1, 6, Ö, tegnap este az Ifikkel a Filippi Levélnek az első részét olvastuk, és az hatos vers. <coughs> bocsánat, az the, egyik kedvencem. Hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Or he will finish it until that day. Tehát ő be fogja fejezni ezt a munkát. Ezen a napon. Ez bátorít engem, mert tudom, hogy Istennek terve van az életemre. Ő munkálkodik az életemben. Right now, Most is. Even if it feels like Like Még akkor is, ha úgy érzed, hogy egy pusztában vagy. Még akkor is, ha úgy érzed, hogy nem felfelé halad az életed, hanem csak egy topoks, akkor is Isten munkálkodik az életedben. He will not leave that work half done. Nem hagyja befejezetlenül ezt a munkát. Not like me. Nem olyan, mint én. I've got lots of a házban nagyon sok uh, elkezdett projektem van. Isten befejezi azt, amit elkezd. Also, De azt is mondja nekünk ez a vers, hogy nem idő előtt fogja ezt befejezni. Go like, oh, you know, so Abby, really <laughs> nem azt mondja. <laughs> hogy most akkor a fruzsiban gyorsan befejezem a munkát, és akkor így felrakom a polcra, hogy ő már készen van, és akkor elkezdek az ebbi életén munkálkodni, mert hát ott nagy zűrzavar alkodik. Lord, Hanem az ő napjáig mindenkiben ő munkálkodik. Lord, a Krisztus Jézus napjáig ő elvégzi a jó munkát. It's not strange to feel disappointment with God. Nem furcsa, Job, David, Samuel, Moses, disappointment Abraham, Abraham, Jesus, with Jesus. God. God. God. to még ő is azt mondta, hogy Istenem, ha van más mód. My God, my God, és me? azt is mondta, hogy ó Istenem, miért hagytál el engem? És ez nem furcsa, vagy nem extrém dolog, hogyha, hogyha csalódott vagy Istenben. Nem vagy egyedül. Is you, De Isten, folytatja benned a jó munkát. You, hogy ő megteremtse benned faith, az igaz hitet. Adult faith, Felnőtti hitet, Trust, bizalmat, that does not depend on circumstances. amely nem a körülményeken múlik. És az elkövetkezendő három vasárnapon meg fogunk nézni három embert az új szövetségből. What they must have gone hogy ők mind mentek keresztül. Hogy ők mind mentek keresztül ők hogyan tapasztalták meg a csalódottságot mert úgy tűnt, hogy Isten nem működik velük együtt god to úgy tűnik, hogy vagy úgy tűnt, hogy Isten későn lépett be az ő életükbe és az a reménységem, hogy ez a tanítássorozat hitet ebben bennünk be more with hogy ő, őszintébbek leszünk egymással istennel is you, know? you going to with god and say, Where? Are you? Lehet, hogy lesznek közöttetek olyanok, akik az elkövetkezendő hetekben ö, kettesben lesznek Istennel, és megkérdezettől őszintén, hogy Uram, hol vagy? Nem kell Istentől így ö, visszatartanod magad. Nyugodtan mondd el neki, ő megbírkózik ezzel. Lehet, hogy úgy kell majd Istenhez viszonyulnod mint Jobb. És amikor, amikor meg, végül Isten megjelent, akkor ugye, hogy, hát te hol voltál? Érted, hogy mi történik itt körülöttem? Says, És akkor Jobb Job így elnémul, hogy így nem, nem akarok többet mondani Istenem. He, he De Isten hidd el, hogy elmondhatod neki nyugodtan. Ő el tudja ezt hordozni. És ő azt akarja, hogy te bízzál benne. És, ismerd őt. és azt akarja, hogy te keresd őt. Még akkor is, hogyha minden a te életedben úgy tűnik, hogy azt mutatja, hogy Isten néma, és őt nem érdekli a te életed. Lord Jesus, you are the living God. Úr Jézus, te vagy az élő Isten. You know te mindenhol vagy, te minden tudsz. Te vagy az aki felkutatod a mi szívünket. You know, te tudod. And we és mi nem. És mi nem. És bennünk az igaz hitet. És Attól függetlenül, hogy merre vezet az utunk az életben, benne tudjunk bízni. Azt szeretnénk, hogyha bennünk találnál hitet, amikor visszatérsz. We you with our faith. És szeretnénk kedvesek lenni előtted a hitünk miatt. We know you. Szeretnénk ismerni téged. Lord Jesus, That you are gracious with us. Úr Jézus, azt, hogy te vagy Thank you that you are patient with us. Azt, hogy vagy we pray, Father, just that, that you would help us in, those, in the darkest times of our lives. Because um, we know there's no other hope for us. Tudjuk azt, hogy nincsen más reménységünk. No other hope for nincs más reménysége az emberiségnek. És hadd mondjuk úgy uh, jobb szavaival, hogy Istenem, még hogyha meg is ölsz engem, akkor is bízom benned. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. We're share now. Most uh, úrvacsorát fogunk venni. And uh, Abby's going to sing a song to you. Sorry. Bocsánat. And uh, you don't have to remember this church.